Кидати шматки м'яса. Діана підхопила один, другий. Сподобалося, все усміхався. Вона наковталася м'яса і нею почало трусити м'ясо морожене, її повне черевце стало як холодильник. Отож Марті і Стіві довелося ласунку ненажеру розтирати. Звичайно, хоч м'яса тут було багато, але дівчинка не могла так відразу подарувати пестунку. Вони й на завтра прийшли до фургона холодильника. Діана сама підступила до приступки. Сева заздалегідь розморозив м'ясо. Очікував. Купивши порцію, вона сховалася під фургон холодильник єдине місце, де змогла знайти затінок, і там обідала. Потім Марта залишила її на три дні, щоб звикла. Ці дні минали дуже довго, тяглися, як сліпці. Дівчинка постановила собі не ходити до джерела, не купатися ні коло мосту, ні під кущами. А забачливий стіва взяв і прив'язав діану. Але вона зірвалася з прив'язу, обірвавши ланцюжка. Він її ледве впіймав. Ні за що не далася б до рук. Якби форельне господарство та не було обтягнуте густою сіткою, їй довелося б ночувати в комірчині. Улюблена їжа м'ясце не смакувало. Стівона кидав його в комірчину, але шматочки так і лежали коло порога. Майбутній господар затурбувався. Він здогадався, що Діана сумує. І щоб їй догодити, насмажив риби. Бабусі у Марти – вона їла рибу з кісточками Голови ковтала цілком Сева припрошував, не понюхала Вирішив прогуляти її, держачи на повідку Бабуся запевняла онуку Що над сажалками собаці вестиметься не гірше А ще ліпше, ніж у них І раділа, що так склалася То був найліпший вихід Наша Діана буде як у раю, сказала вона Дівчинка примирювалася Не ходила до джерела, на ставок Не порушувала свого зароку. Минав третій день розлуки Марта не стрималася, подалася на греблю І самісінького ранку чогось снило серце Вона стала на мосту, схилилася на поручні І дивилася, як кипить і вирує вода Не бачила, як греблею замиготіло Не почула, як вищало завиваючись Дівчинка не встигла отямитися, Вівчарка плигнула на неї Мало не збивши її з ніг Поклала на груди лапи Прилипла мордочкою, тоскно заскімлила а з її шиї звисав обірваний повідець Прибіг, задихавшись тіва. Я не міг її втримати. вигукнув. Побачила тебе, дівчинко, на мосту, і кривоне, як рвоне, як кинеться з усіх ніг, не міг стримати ні за що!» І оповідав: А я ж її вуса обстриг, але брешуть, що ніби собаки в собаки нюх у вусах. По-моєму, він і в собаки не лише в носі, у голові. І стукнув себе по чолі душі. Приклав руку до грудей і видихнув. Як у всіх нас. Марта побачила, що в Діани обстрижено вуса і безпорадно похитала головою. Так і не вибула Діана три дні надсажалками, ночувала третю ніч дома. Дівчинці не сила було відвести Діану над надсажалки до джерела. Коли її забрали, бігла до хати, сховала обличчя у подушку і, плачучи, заснула. На цей раз Стіва поводився розумніше, не прив'язував вівчарку, намагався завжди і скрізь бути з нею, не зачиняв у комірчині, впустив до хати. Вони снідали, обідали і вечеряли з одного столу. Стіва їв м'ясо смажене або варене, а їй сире. Лише вона засумує, він давав їй цукерку. Жилося Діані добре, де ще так їй жилося б. Настало останнє прощання. Напередодні від'їзду під вечір Марта навідалася до джерела. Коли йшла греблею, півчарка її не помітила. Сито розляглася під фургоном-холодильником. А її новий хазяїн сидів на приступці. Тіано, покликала вона, вступивши у прорвану сітку. Півчарку прожогом винесло з-під фургона холодильника. Вона спустилася до джерела, постояли. Дівчинка напилася з долоні. Діана нализнула воду язиком, постояли ще, шумів ясенець. Марта верталася додому не греблею, а через форельне господарство. Обігнавши сажилку, пішла до воріт. Холодна джерельна сажилка зеленіла й голубіла. Косячками плавала, сріблячись форель Діана не побігла, огинаючи сажилку Вихопившись із тіваних рук А він обіймав її за шию Кинулася, шубоснула крижану воду І пливла, пливла до дівчинки Виявляючи на свою вірну відданість Вранці Марта поїхала Над ставком зависав туман Він лягав долиною, заступав городище Не було видно річки, лісу Купчастому сивому тумані Чувся вихлюб хвиль і гомін дерев. Бабуся залишилася сама. У світлиці, де спала онука і де стояв телевізор, по вечорах не світилося. Бабуся обходилася кухнею і верандою. Осінь лихоманила роботою. Встигнути, вихопити усе з городу, до вгідливої сльоти, до перших заморозків, не до телевізора. Викопано і звезено картоплю. Поскочувано під хлівець гарбузи.